Цьому проклятому замку її привчили вже до мук. Коли ранком другого дня до комори навідався гайдук, він, глянувши на Прісю, жахнувся, перечуваючи собі кару від пана за недогляд. Скажи на собаку!» – крикнув він. «Що ти наробила? Ти схотіла, щоб пан мені голову зняв?» Пріся сиділа замотана хусткою, мов закаменіла і не відповідала. Минув з того часу день і два і тиждень, а молоду жінку не кликали до пана, і вона, не відаючи про те, що польське військо вийшло з Корсуня, не розуміла, через що так склалося, і чи радіти з того, чи сумувати. Приголомшена нещастям, Ганна Цимбалюкова, скільки день після того, як Прісю забрали до замку, бігала шукати свою дочку, але в замок її не пускали вартові. Пани ж, яких їй доводилося здибати біля замку, на її запитання про дочку тільки сміялися та глузували з її горя. «Не бійся, стара», – казали вони, – «якщо твоя дочка вродлива, то буде жива. Ми, чи шануємо жіночу вроду». Ті глумливі речі гострим залізом бражали серце старої. Побожна зроду, вона, не вважаючи на те, тепер радо задушила б кожного поляка власними руками. Несчасно перечувала, що дочка її терпить муки й наругу, з нудьгою в серці ходила зранку й до пізньої ночі побіля замкової брами. На третій день польським панам, що ходили повз брами, надокучило її голосіння, і один з них почав гримати на вартових. «Доки вона тут ходитиме!» Ви бачите, що вона нікому спокою не дає? Чого ж чекаєте? Попарте її добре батогами, щоб отшипилася. Вартовим не треба було довго наказувати. Вони вхопили нещасну під руки, затягли в окіп біля замку і там скривавили її спину батогами. Ганна була козацького роду і ніколи за своє життя не знала бійки. Через те ганебне знущання трохи не зробило її божевільною. Не почуваючи себе відобрази й горя, вона ледве дійшла до своєї хати й упала на ліжко непритомна. Тепер треба вернутися до старого цимбалюка. Привізши сина до Черкас, він застав, що реєстрові козаки з Барабашем та Ілляшем уже зовсім облагодилися до походу. Опріч реєстрових козаків у Черкасах стояло ще скільки тисяч польського війська. І на лихо цимбалюкати військо саме дістало наказ виходити з Черкас і приєднатися до війська гетьманового сина Стефана. Через те, що ніякого обозу у поляків не було, полковник їхній почав збирати всі вози, кони і волів у черкастів. І жовніри, нагледівши у цимбалюка воза, забрали той віз разом з волами до свого обозу на змагання ж козака не звернули ніякої уваги. Обурений Цимбалюк пішов скаржитись полковникові, і той навтіху йому хотів дати квиток, по якому козак невідомо коли і від кого мав дістати за свої воли і вози гроші. Але Цимбалюк, знаючи вже, що по таких квитках грошей ніколи неможливо було виправити, зрікся його взяти. Ще дужче обурений вийшов він від полковника і, попрощавшись з сином, взяв у руки свій батіг та й пішов до корсуня пішки. Через це й сталося що він так довго був у дорозі і повернувся вже після того, як прісю взято було до замку. Війшовши в Корсунь, Цимбалюк здивувався, бо по дворах і вулицях він тільки й бачив польських жовнірів, уланів та драгунів. Козаків же не траплялося зовсім. Стривожений козак поспішав до свого двору, не передчуваючи ще, яке горе тут його чекало. Як тільки війшов він у свій двір, йому зразу стисло серце. Двір увесь був запаскуджений, і серед нього стояли чужі коні. Отчинивши ж двері своєї хати, цимбалюк просто скаменів. У його світлицях лежали сиділи з люльками в зубах улани. Підлогу в світлицях було забруджено, неначе в свинарні. Мисники й шафи понівечено, стільці поламано. Ледве здержуючи в собі обурення, цимбалюк спитав. «Де ж мої жінка й діти? Жінка там». Показав один з улан на двері в малу світлицю. «Ну, а дітей навряд чи відшукаєш?» Чуючи лихо, Данило відчинив двері в доччину світлицю і побачив Ганну на ліжку. Вона тепер була вже при пам'яті, але третій день лежала хвора. Побачивши чоловіка, вона скрикнула, хотіла підвестись, але не мала сили і залилася сльозами. «Ганно! Ганно!» – питав цимбалюк, припавши до жінки. «Що тобі?» Уста руки хворої були розпалені, як на вогні. А проте сама вона трусилася в пропасниці. «Слава тобі, Господи! Ти живий!» – над проказала хвора. «Думала, помер уже, або ляхи вбили!» «А ж де? Микита де?» – питав цимбалюк з нудьгою в серці. Бо розумів, що коли б вони були тут, то не лежала б мати в хаті безпорадною. Хвора не мала сили відповідати і просила пити, бо лежала, не пивши вже два дні». Випивши води, вона розказала про все, що сталося після виїзду чоловіка з Корсуня і про знущання, яке вчинили над нею поляки. Данило слухав жінку, не перепиняючи, і заспокоював її, коли вона дуже хвилювалась. Він здавався спокійним, і тільки зморшки, що все дужче напружувалися на його високому чолі та тихий стогін, що вибивався з його грудей, виявляли, яку муку приймав старий козак, слухаючи оповідання своєї жінки. Коли Ганна доказала до останнього дня і знесилено заплющила очі, цимбалюк наблизився до покуття, перехрестився на образи і голосно проказав. «Прости мені, милосердний Боже, що я сорок років служив ворогам нашим, ляхам. Бився за них з рідними братами, низовими козаками і допомагав ворогам гнітити люд наш український. Нехай не буду як козаком, не побачу більше рідної дитини». Нехай не прийме мене земля і викине з домовини на поталу звірю, коли пошкодую своє життя, щоб помститися на ляхах за всі їхні кривди. Заспокоївши Ганну на тому, що дійде до самого коронного гетьмана і таки отшукає прісю, він пішов покликати бабу знахарку. Заглянувши по дорозі до декого з приятелів, Цимбалюк довідався, що весь Корсунь був набитий польським військом і що нікого з української молоді по хатах немає бо всі парубки повтікали в ліс, а далі почали тікати туди дівчата, яким пощастило уникнути польських рук. А багато дівчат та молодиць терпить ганьбу й знущання від польської шляхти в замку. Привівши до Ганни знахарку, цимбалюк зразу ж пішов до замку і потрапив туди саме під той час, коли з-під жовтих вод прибіг жовнір недобиток. І біля брами розповідав цілому натовпові драгунів та жовнірів про загибель польського війська Стефана Потоцького. Натовп, дивуючись, слухав те оповідання, не знаючи, ще чи вірити тому, що говорив утікач, чи не вірити. Прилучившись до натовпу, Данило пильно прислухався до розмови. «Так реєстрові козаки, кажеш, перейшли на бік Хмельницького?» – спитав він оповідача, дослухавши його оповідання. Кажу, що перейшли, і навіть Шляхтич, полковник Кричевський, передався ворогам. «А драгуни, кажеш, передалися?» – спитав один з драгунів. «І драгуни передалися. Всі як єсть. Схизматики прилучилися до козаків, покинувши нас. Ну там і сила була. З козаками ж ще й татари». У цю добу з-під брами вийшов Блясь, що був тут біля Варти, і, почувши про втікача, зараз повів його до коронного гетьмана. Разом з ними хотів увійти під раму цимбалюк, але хорунжий рішуче спинив його. Куди козак? Гей, вартові, назад його. Мені до корону гетьмана, обізвався Цимбалюк. Про що? Яка справа? Дочку шукаю. Гусари в замок узяли. Геть, бісам, крикнув шляхтич. Буде гетьман шукати твою дочку. Не бійся, як стане непотрібно, так випустять. «Нема чого глузувати, пане Хорунжий», – сказав Цимбалюк суворо. «Я козак відомий, ясновельможному гетьманові. Мені пильно треба до нього». «Назад, кажу!» «Гетьман тепер на бенкеті. Ніколи йому з тобою балакати». «Ні, я мушу його бачити», – завзявся Данило. «Гей, вартові гукнув блясь! Викиньте його за браму. Та надавайте добре, щоб не сперечався». Вартові вхопили Цимбалюка, але, поважаючи його старість, не били, а тільки відвели геть від брами. Обурений і сумний вернувся цимбалюк до хати, та й там застав нерадість. Знахарка сказала, що хвороба сталася ганні через ляківське катування. А чи видужує вона, чи ні, то вже як Бог дасть. Виходячи, вона похвалилася зварити і принести козілля, щоб напувати хвору, та з тим і пішла. Сумно минала ніч. Хвора в сні кидалася... Марила і голосно верзла щось без пам'яті. Данило щоразу вставав до неї, не маючи змоги заснути Аж ранком хвора не заснула спокійніше Проте Данило вже не міг спати І, убравшись, пішов знову до замку З надією доступитись таки до коронного гетьмана Біля замка він застав метушню. Під брамою щораз сновигали шляхтичі Виїздили вершники і кудись поспішали а через кілька хвилин по всьому корсуні засурміли в сурми, щоб військо лаштувалося до походу. На всі прохання цимбалюка пустити його до замку, вартові одмовляли, що заборонено. Шляхтичі ж, почувши вчора від утікача про зраду реєстрових козаків під жовтими водами, поглядали на нього непевними очима. Скоро до замку почало збиратися польське військо, і цимбалюка прогнали геть з майдану. «Доведеться шаблою добувати дочку», – думав старий козак, ідучи до своєї хати. «Тільки як це зробити? Єдиний шлях – йти до Хмельницького і привезти його сюди. Але на кого покинути Ганну?» Ганна своєю хворобою зв'язала Данилові руки, і тепер, коли він увесь горів помстою, мусів упевнити, що нічого не владен зробити». Польське військо виходило з Корсуня, і Цимбалюк мав надію, що хоч тепер випустять Прісю з замку. Справді, чимало покривджених та осоромлених дівчат через скільки годин було випущено, але Пріся не вернулася. Цимбалюк і після виїзду по Тоцьку щодня ходив до замкової брами, але всі його домагання були даремні, у замок його не пускали. Ганні щодня гіршого, і Данило, сумуючи, сидів коло своєї дружини. Так минуло скільки день. А тим часом, несподівано, Потоцький знову вернувся до Корсуня і зразу ж поїхав з Калиновським оглядати місцевість по околицях Корсуня. Недалеко від міста, у бік Стебліве, а від Росі на північ, простяглися височенькі гори, і на тих горах що з давніх часів було покопано шансі. Місцевість та здалася гетьманам дуже придатною добою, бо праве крило польського війська було б тут захищено Росю, а середина і ліве крило шанцями. Тікати ближче до Польщі, як радили Потоцькому, Корецький та Бігановський, було вже неможливо, бо під'їзди подавали вісті, що Хмельницький догонить польське військо і може набігти на нього під час походу всім на загибель. Через те гетьмани зважили ще краще стати на горах, поновити давні шанці, покопати ще нові, спинити тут Хмельницького озброєною рукою. Розділ дев'ятий. Коли гетьмани верталися з оглядин шансів, Поміж ними виникла суперечка. Потоцький був тієї думки, що Корсунь та Стеблів треба зруйнувати. Гетьмани сперечалися довго і гостро про те, що зробити з Корсунем та Стеблівом. Про те, що станеться з тими польськими підданцями, що живуть по тих містах, жоден з них і не подумав. Суперечка гетьманів скінчилася на тому, що Потоцький привселюдно сказав «Не діло польного гетьмана керувати військом». А діло виконувати накази коронного гетьмана. Я ж наказую, щоб з вечора полки виходили з міста на становисько за шансі. Корсунжи та стеблів, щоб цієї ночі було спалено. Замок Корсунський спалимо завтра ранком. Таким чином долю Корсуня і стебліва було вирішено. Калиновському нічого не лишалося, як виконати наказ Потоцького. Він так і вчинив, але, турбуючись про харчування війська, Передаючи полковникам наказ коронного гетьмана, додав від себе подбати про те, щоб жовніри та драгуни, раніше ніж запалювати хати та повітки, збирали всі харчі і всяку худобу та перетягали все за шанці. Полковник Друзький, повернувшись увечері до замку, почав складати своє добро. Упоравшись з цим і повечерявши добре з венгерським вином та старим медом, він згадав про прісю. Заходила остання ніч, що молодиця була тут, біля нього. Завтра ранком їй доводилося або віддати катам, або випустити на волю. А й те й друга, як зважив Друцький, залежав від того, чи згодиться вона сьогодні бути нарешті до нього ласкавою чи ні. Маючи надію, що потуживши за чоловіком шість день, молодиця вже звикла до думки, що вона вдова і сьогодні буде прихильніша. Старий полковник сів, як звичайно, любив сидіти біля смачної вечері на подушках – простягши ноги на стілець, і звелів привести до себе Прісю. Страхаючись панського гніву, Гайдук не наважувався сказати полковникові, що без нього молодиця собі заподіяла, і через скільки хвилин привів її у світлицю. Пріся була зап'ята, мало не з очима, чорною хусткою спинилась отдалік від от пана. «Давно ми з тобою, молодице, не бачилися», сказав Друцький. «Чи не надумала ти чогось нового?» «Надумала, пане полковнику», – відповіла пріся і скинула геть з голови свою хустку. Друцький, як опечений, схопився на ноги. Перед ним стояло якесь страховисько з покарбованим, опухлим і рясно вкритим червоними струпами обличчям. Ніщо в цій почварі не нагадувало красуні козачки. «Як це тобі сталося?» – жахом скрикнув полковник. «Це я навмисне зробила, пане». Щоб уже вас до мене не вабило!» Друцький не мав сили дивитись на прісю. Її погляди били його, мов батоги катів. У душі його заворушилося сумління. Молода жінка знищила свою вроду через нього. «А що ж може бути дорожчого жінці за її вроду?» «Запнися!» – сказав він, і хвилюючись почав ходити по горниці. Йому стало соромно самого себе. Скільки хвилин обоє мовчали – Нарешті він спинився і сказав, «За твою вірність чоловікові, молодице, я дарую тобі життя і волю. Чоловік твій, певно, живий, а що ніби його четвертовано, я сказав тобі неправдиво». Ці слова поляка знову перевернули змучену присі на душу. З одного боку, надія на те, що Микита живий освітила її променем радості, а з другого – страх стати йому на очі такою огидливою, Розривав її душу надвоє. Бідна жінка з очаю впала навколішки. «Пане, пане, що ви зо мною зробили? Буду ж я тепер нелюба моєму чоловікові. Коли б була знала, що він живий, була б краще, я терпіла ваше катування до загину, а не зробила б собі каліцтва». «Тепер і мені тебе шкода, молодиця», – сказав Друцький. «Чи гадав же, що знайду хлопки, – «Таку думу таку волю!» Він плеснув у долоні, увійшов Гайдук. «Одведи молодицю за браму!» «А як накажете, вельможний пане?» – спитав Гайдук. «Чи повісити її, чи голову стяти?» «Ось я тобі самому!» – скрикнув полковник у запалі. «Звелю голову стяти за те, що не доглянув молодицю! Щоб і волос з голови її не впав, бо таких жінок небагато є на світі! «Одведи її за браму й пусти йти додому!» Пріся пішла за гайдуком і вийшла на двір замку на свіже повітря, що його так давно вона не почувала. Ніч була хмарна, і Прися вразило, що на заході хмари були червоні. «Мабуть, пожежа в стеблі, подумала Пріся, і поспішаючи вийшла за браму. З Майдану вона побачила, що і над Росю в корсуні вибухнуло полум'я, і крізь віти тополь можна було розглядіти, що зайнялися хати. Пріся прискорила ходу. На Майдані вона побачила багато польського війська, вулицями ж була страшенна метушня. З боку росі сунули купами піші й кінні поляки. Гонячи поперед себе товари всяку живність, жовніри гнали вози навантажені всяким скарбом. У повітрі стояв несамовитий галас, репетували люди, ривла худоба, гелготали перелякана серед ночі птиця. Скрипіли вози, вили собаки, і не встигла пріся схаменутись, як корсунь зайнявся з усіх боків. Злякана, думаючи, що набігли татари, молодиця хвилину вагалася, куди побігти, але пригадавши, що мати, мабуть, сама в хаті, вона кинулася вулицею додому. Пріся бігла, обминаючи вози, ватаги, жовнірів, не чуючи під собою землі. Один вершник, мабуть, у жарт, ударив її на гаєм, але вона не спинилася і бігла далі, обережніше обминаючи вершників. Тільки коли з однієї хати виліз чоловік і, скривавлений, упав її під ноги, скрикнувши, зарізали ляхи, Пріся зрозуміла, що грабунок чинили не татари, а поляки. До хати Цимбалюків від замку було далеченько, і поки Пріся добігла до неї, вулицею займалися одна по одній хати, повітки, клуні, скирти сіна та соломи. Небо стало червоне, як жар. Від величезного полум'я схопився вихор, розносив обхоплену полум'ям солому по всьому Корсуні. Дихати ставало важко, бо повітря розпеклося. Жах обхопив Прісю. Їй здавалося, що настав страшний суд Божий. У нестямі вона добігла до рідної хати саме тоді, коли та займалася. Ще на її очах ті самі улани, що жили в них, розпалювали клоча й кидали на стріху. «Що ви робите?» «Чи ви ж люди?» – скрикнула Пріся і не спиняючи скинулася до своєї світлиці. Там було темно і тільки при сяйвій пожежі, що світило вікно, вона побачила батька, що стояв біля матері, і намагався підняти її з ліжка. «Матінко! Тату!» – скрикнула Пріся і припала на ліжко до матері. Данило пізнав голос своєї дочки і перехрестився з подякою до Бога, що повернув йому улюблену дитину. «Устань, доню!» – сказав він. «Та допоможи мені винести матір з хати. Вона без пам'яті і, мабуть, довго не проживе. Швидше, Прісю! Швидше, бо стріха вже горить!» «За що ж нас вони, тату? За що?» – з риданням питала Пріся. «Це не вони, дочко. Це Бог їхніми руками карає козацький корсунь. За те, що ми, рейстрові козаки, забули неньку Україну та вірно служили польському королеві, батько й дочка поклали непритомну матір нарядно і понесли з хати. У дворі вже не було нікого, і полум'я вільно шугало там по повітрю від хати до повіток, а від повіток до клуні. На велику силу опалені гарячим повітрям старий козак з дочкою понесли матір до садочку і там поклали під тією самою яблуною, що під нею колись пріся з Микитою слухали соловейків. Розділ десятий Минув уже цілий місяць з того часу, як Микита Галаган пішов до крутого байраку. Застав він там чоловік з п'ятдесят утікачів. Далі щодня людей там ставало більше. Всі тікали від утисків поляків і ховались у байрак під захист озброєних товаришів. Спершу прибували до байраку самі парубки – Далі ж почали рятуватися там і дівчата, жінки з чоловіками та дітьми. З утікачів склався вже цілий загін соту три козаків, і треба було кому-небудь давати порядок і кермувати тим загоном. Зібравшись на раду, козаки одностайно обрали за отамана Микиту Галагана, знаючи, що він багато воював з ляхами і мав у військових справах чималий досвід. Микита перш за все звелів козакам побудувати на все жіноцтво та дітей курені. А сам покликав до себе свого колишнього товариша Петра Зануду, що теж брав участь у повстаннях і бував на Запоріжжі. Козак Зануда на вигляд скидався за чумака. Нічого войовничого або завзятого у його постаті не було. А сірі нерухливі очі робили його на вигляд людиною плохою, навіть забитою. Такий-то козак і потрібний був Галаганові. Іди, братику, до свого стебліва», – сказав Галаган Зануді. «Добудь собі кобзу та й рушай від села на південь на зустріч Хмельницькому. Підмовляй людей, щоб ставали на ляхів, та справляй їх сюди до нас. А сам принеси мені певні звістки про запорозьке військо та хмеля». «Як і ти, то й ти», – спокійно відповів Зануда і, віддавши товаришам свою зброю, помандрував на стеблів. Опріч зануди, Галган вирядив ще з десяток козаків по околицях Корсуня, у Богослав, Нетребку, Лисянку, Охматів, Ставище і навіть у Канів, щоб підмовляти людей озброюватись та збиратись до крутого байраку. Щодня в байраці людей більшило. І Микита, скориставшись з того, що почав перекопувати шлях, що йшов із Корсуня на Богослав повз береговий ліс та крутий байрак – Окрім рівчаків, копали щаями та закидали їх зверху гіляками, як на дикого звіря. Щоб ляхам ніяк не можна було проходити цим шляхом. Тільки козаки, що жили в Байраці, знали, якими стежками можна було дійти до Корсуня, Стебліва і Богуслава. Сам Микита теж іноді виходив з Байраку на розвідки, вистежуючи, де і як стоїть польське військо. Через чотири тижні до крутого Байраку вернувся зануда. Козаки щільним колом оточили його. Ну, кажи, які вісті? Вісті такі хоч би й до віку. Слава Господиві, почулося по натовпі. Починай же все спочатку. Як вийшов із Січі, Хмельницький з Запоросими, так зразу ж до нього почали збиратися люди з України, та ще кримський хан прислав йому чотири тисячі ордина потугу. А тут почув хмель, що пливуть на нього Дніпром козаки з барабашем. А суходолом суне Стефан Потоцький з коронним військом. Що йому робити? Подумав і пішов з військом на Потоцького. Та й перестрів його на жовтих водах. «А з реєстровими ж як?» – спитав Галаган. А до реєстрових він вирядив джиджалія Хвилона та Ганжу. Так ті підмовили реєстровиків стати на бік Хмельницького. «А не до ляшок же барабаш як?» З Барабашем недовго розмовляли, джеджалій простромив його списом та й укинув у Дніпро. Натов радісно загомонів. Молодець, Хвилон! Катюзі по заслузі! Ну, далі, далі кажи! Так от, як приєднав Хмельницький до себе лейстровців, так і вдарив на Потоцького. Драгуни польські трохи побилися, та й собі передалися до наших тоді як ударили всі гуртом на ляхів, та як почали їх рубати, а далі оточили їх у княжих байраках з усіх боків, та й вигубили всіх до останнього. «Слава! Гаразд!» – почали гукати козаки. «То їм за наші кривди!» Тепер Хмельницький вже здобув Чигирин і прямує битим шляхом сюди, на Корсунь, щоб ударити на коронного гетьмана. «Добре буде!» – сказав Галаган. А ми вдаримо на ляхів ззаду. Глядіть, панове, тепер пильно треба стежити за польським військом. Наблизився час, щоб нам або покласти свої голови, або витягти на волю всю Україну. Хто не охоче віддати своє життя за волю України, то й нехай йде геть з нашого табору». Щоночі після того чатівники Галаганові доходили аж до Корсуня, І як тільки поляки почали робити позад Корсуня і понад Росю Галаган зараз же про те довідався і зрозумів, що Хмельницький наступає. Побачивши того ж вечора, що над Стеблівом, а далі і над Корсунем, небо почервоніло від пожежі, Галаган догадався, що ляхи покинули обидва міста і палять їх, щоб не досталися Хмельницькому. Він поділив своїх козаків на дві ватаги і одну послав з занудою до Стебліва, а другу повів сам до Корсуня з тим, щоб рятувати серед пожежі своїх людей та відбивати в поляків награбоване добро. Свою ватагу Галаган повів тим самим шляхом, що ним тікав із Корсуня, себто через березовий ліс та балкою по росі. На своєму шляху козаки перестріли валку поляків, що бігли верхи Стебліва на Корсунь. Козаки не ховалися, а привітали поляків з мушкетів, і ті, не сподіваючись тут ворогів, кинулись у розтіч, лишивши на землі біля балки багато трупів та поранених. Що далі бігли козаки, то все більше червоніло над ними небо. Корсунь майже весь вже зайнявся і горів як свічка. От нарешті добіг галаган до росі, щоб перебрести на той бік» на червоним полум'ям, вихиляста річка скидалася тепер на вогненного великого змія, що, мов у корчах, покрутився по долині. Не звертаючи уваги на той дивний, невиданий краєвид, козаки перебрели червону Рось і побігли берегом. Далі ж Галаган поділив їх на десятки і пустив всякий десяток окремо, наказавши добувати собі коней та збиратись, якщо можливо буде, на Майдані, а ні, так біля броду. Сам він з десятьма товаришами побіг до хати свого тестя. Перебігши ливаду, Микита вскочив у садок, побіг стежку і несподівано натрапив просто на Прісю, що, стоячи на вколішках, схилилася до непритомної своєї матері. Микито. несамовито скрикнула, скочивши на ноги Пріся, пізнавши присяєві пожеж чоловіка. «Прісю!» Микито простяг руки, щоб обняти любу дружину, але в цю мить полум'я відбилося своїм червоним сяйвом на її обличчі, і він жахливо відступив від жінки назад. Мов ножем він прошив тим рухом серце своєї прісі, і вона з одчаю заламала свої руки. Нащо ж я нещасно лишилася жити на світі? Краще б кинутись мені у полум'я пожежі, ніж дождати, що милий мене відсурався. Тільки тепер Микито пам'ятався і зрозумів, що з Прісою сталося якесь нещастя. Він кинувся до неї і намагався заспокоїти її. «Прісю! Прісю! Що тобі сталося?» Вона припала до нього з риданням і почала розповідати про все, що було без нього. «Бідна моя! Бідна!» – сказав він, коли Прися скінчила. «А проте не вдавай серця тугу. Ще твій видочок вигується. А що з матінкою?» «Тихше, сину!» – сказав Цимбалюк. Мати помирає. боронь Боже від такого лиха. Годі гаєтеся, отамане, озвалися козаки. Чуєш, люди репетують. Зараз, зараз. Простіть тату, що мушу покинути вас. Ти кидаєш нас під таку добу? З докором скрикнула пріся. Ніколи тепер балакати, серденько, відповів Микита. Чуєш, там братів наших мордують. Вам же отут безпечно. Треба бігти туди, на поміч. Хати в Корсуні стояли далеко одна від одної, чергуючись садками, городами та левадами. Тому то, хоч майже всі вже хати горіли, а ходити й їздити вулицями було безпечно. Там жовніри гнали ще волів та коней і тягли вози, як раніше. Всі вони були зовсім безпечні, знаючи, що вороги були від Корсуня далеко. Побачивши двох уланів, що гнали десяток коней, козаки кинулися їм назустріч. Вбили обох з мушкетів, і забравши коней, зраз стали всі вершниками. Рубаймо ж тепер, панове, всіх ляхів, кого здиваємо і наших рятуємо!» – укнув Галаган. Козаки побігли вулицею, рубаючи шаблями жовнірів і повертаючи назад вози все те, що вони награбували. Вони забігали навіть у двори, де чувався галас, і застукавши там поляків за грабунком, рубали їх на смерть. Скоро Галаган збігся ще з кількома десятками своїх товаришів, що всі вже поробилися вершниками, і приєднавши їх до себе, подався на інші вулиці, що були далі від росі. Тими вулицями виходило з Корсуння останнє польське військо. Постріли, що вчувалися туди з нижньої вулиці, не звертали на себе уваги, бо всі покладали на думці, що то жовніри стріляють тих корсунців, що змагаються. Дві години бігав галаган з товаришами по Корсуні, хоч не мав сили загасити пожежі, а проте одбив і повернув назад з кілька сот возів з добром людським, забрав кілька сот коней, багато товару та іншого добра. Через дві години Микита виїхав на Майдан і побачив перед замковою брамою польську залогу. Догадавши, що провідці польського війська – а може, й скарбниця ночують у замку. Він хутко зник із своєю ватагою під захист садків на берег росі і почав міркувати, як би налякати панство та скористатися з гармидеру. Панове товариство, звернувся він до товаришів, у замку пани сплять або бенкетують, дивлячись, як горить наш корсунь, та кепкують з нашого безголов'я. Невже так і дамо ми їм глузувати? Давайте підпалимо їм замок, як вони підпалили наші хати. Добре, кажеш, Микито, не дамо кипкувати себе, відповіли козаки, хоч налякаємо панів та подивимося, як вони тікатимуть. Понад берегом росі Микита підвів свою ватагу ближче до замку і, відшукавши в недогорілій хаті клоча, намастив його олією, притрусив трохи порохом з ладунки і сам один пішов до замку по кручами росі. Наблизившись до нього, він ящеркою поплазував до шансів, що чорніли навкруг замку і видрався на окопи до дерев'яної засіки. Далі, ховаючись по піттєю засікою і дійшовши до місця, де засіка сходилася з надвірним дерев'яним замковим будинком, козак запалив клочію і засунув його в щелину між засікою та будинком, а сам швидко спустився в шанці і зник у рувах. Козакам довелося довго чекати, поки вогонь розжеврівся. Але через якийсь час будинок і Засіка зайнялися, і полум'я вихопилося так, що його помітили вартові зсередини замкового двору. Побачивши, що один із замкових будинків уже горить, Галаган повів своїх вершників ближче до Майдану. Корсунський замок не був мурований, як по деяких містах Західної України. Він був майже весь разом зі стінами і баштами вироблений з дуба та іншого дерева, як у більшості міст Східної України. Тому, коли зайнявся один будинок, Вартові зрозуміли, що небезпека загрожує всьому замкові. У дворі зчинилася метушня. Спершу вартові намагалися спинити пожежу, але в замку не було досить води. Носити ж її відрами з річки було дуже далеко, а вогонь розбігався хутко. Зайнявся саме той будинок, де жив полковник Друцький. Коли його збудили, в горницях було вже повно диму. І полковник з переляку вибіг у двір неодягнений і бігав і там на посміх вартовим в одній сороці, аж поки гайдуки винесли йому в двір одежу. Скоро полум'я обхопило весь будинок, і піднявшись до неба височенним стовбуром, погрожував головному палацові, де жив коронний гетьман. Невчасно збуджений Потоцький сердитий вийшов на ганок, побачивши, що замок горить, він страшенно розлютувався. «Хто допустив підпалити замок серед ночі?» Гукнув він на весь двір. «Я ж вилію підпалити його тільки завтра!» Винуватця шукали, але такого не було. Вогонь же тим часом робив своє діло і розбігався в усі боки. Доводилося всім польським провідцям покинути ліжка та скоріше тікати за браму. Гайдуки й жовніри почали виносити панське добро на Майдан. Полковники послали вершників, щоб перевести з стану кілька хругов війська назад. І через півгодини Потоцький та Калиновський виїхали з замку під охороною Хоругви у Ланів. Козаки дивилися на всю метушню, що щинилася на Майдані, ховаючись під тінню верб та осокорів, і глузували поміж себе з переляканих панів. «Гляньте, гляньте, як пани самі витягають з замку своє добро! Хе -хе, як своє, бач, то й не важке! Мов пацюки всі повилазили!» Так тяглося майже до освіду. Панське добро складали на вози, вантажили на коней та вивозили геть з міста. Війська польського біля замку щодалі меншало. Нарешті, коли його лишилося чоловік сто, Галаган виїхав перед свою ватагу. «Що ж, панове товариство, нехай хоч те добро, що ще лишилося на Майдані, буде наше. Та вже не дожидати нам, поки ляхи зрештою все заберуть», – озвалися козаки. «Та гайда, рушаймо!» Галаган розгорнув ватагу лавою, щоб здавалося більше, і кинувся попереду всіх наляків. Побачивши, що до замку біжать козаки з голими шаблями, поляки, що ніяк не сподівалися нападу, не зрозуміли зразу, що з того буде. Але тут хтось увесь голос гукнув. «Хмельницький!» Цей вигук, мов грім, приголомшив поляків. І всі вони кинулися тікати, хто куди. Декому пощастило таки втекти, або заховатись, Більшість вже козаки порубали. На землі лежала ще чимала купа лантухів із срібним польським посудом, і вся вона досталася козакам. На сході сонця тим часом почало біліти. По руїнах хат полум'я поприсідало до землі, а по деяких вже ледве жевріло. Побіля руїн вили собаки та тинялися недобитки, побиваючись над своїм зруйнованими гніздами та розшукуючи батьки дітей, а діти батьків. Та не всім пощастило дошукатися. Багато корсунців цієї ночі посиротіло. Багато й сліз пролилося біля руїн, та не загасили вони великої пожежі. Галаган відвів свою ватагу за Рось у Гай, а сам вернувся з кількома товаришами до свого садочку. Там пріся з старим батьком стояла на колішках над похололим уже тілом старої Ганни. Микита перехрестився і поцілував у мертву руку. Чи не тут матінку і поховаємо? Спитав він Тестя. Невже ж зараз і ховати? заплакала Пріся. Лишатися тут довго неможливо, доводив Микита. Ранком ляхи, певно, пришлють сюди на розвідки. Данило пішов у двір і приніс дві лопати. Козаки хутко почали копати яму, і поки зійшло сонце, вона була готова. Попрощавшись спокійною, її загорнули в рядно, що на ньому винесли з хати і спустили в яму. Кілька дошок з паркану зробили над тілом покрівлю і на дошки почали кидати землю. Перехрестив цим Балюк свіжу домовину своєї вірної дружини, глянув востаннє на руїни своєї оселі і повернувся йти до Росії. Пріся, загортаючись хусткою, пішла за батьком. Слідом пішов і Микита з товаришами. А вони дійшли ливадою до Росії, перейшли її бродом і оглянулися з того боку. На тому місці, де вчора стояв Корсунь, Тепер лишилися тільки тополі та кучеряві садки, а з-поміж садків подекуди виглядали чорні, осмалені димарі та курився сивий дим. Тільки замок ще не встиг догоріти, і у йому, як у великому комені, клекотіло і хвилювалося полум'я. Пріся знову не сліз. Вона в Корсуні народилася на світ. У Корсуні прожила дитячі роки, дівувала, кохалася. Тепер же все те минулося. Любе гніздечко спалене, Ненька вмерла, врода її загинула, милий розлюбив. Що її Микита вже не любить, Пріся уявила собі з того, що він не голубить її, не цілує, як колись, і навіть не хоче тепер на неї дивитись. Я скалічила себе, міркувала Пріся, заради нього, щоб не зрадити йому навіть мертвому. І що ж він? Чи пожалів він мене? Чи подякував? Чи приголубив? Поплакав за мною? Сказав хоч слово про те, що любитиме. Ні, він сказав тільки бідно. Так це кажуть і собаці, коли вона скалічиться. Ні, він не любить тепер мене через те, що на мене бридко глянути. Чи вгадав Микита серцем, що діється в душі жінки? Чи так уже припало, тільки почувши прісіне ридання, він обняв її і пригорнувши сказав, «Годі серденько побиватися, все минеться». Пріся припала йому на груди і почала заспокоюватися. «Куди ж тепер подійнемося?» – спитала вона, витираючи сльози. «Куди підемо?» «На південь?» «Назустріч Хмельницькому!» Одноголосно відповіли її батько і чоловік. Недалеко від шляху з Корсуня на Смілу було невелике місто Мліїв. А в Млієві жила сестра покійної Ганни, хрещена прісіна мати, вдова Бровариха. Згадавши про неї, Данило намовив зяття йти на Мліїв, щоб лишити там прісю на весь час, поки буде війна Микита згодився, повернув ліворуч і в обідню пору вони прибули до Млієва. Довго баритися не було часу і перебувши в місті, поки відпочили коні та потуживши разом з Броверихою Заганною Данило і Микита попрощалися з прісою і разом з козаками рушили далі на південь Надвечір серед степу вони натрапили на козацьких чатівників а далі біля невеликої річки побачили козацький табір. Навколо табору стояли в два ряди вози з козацького обозу. Усередині ж того великого кола паслася сила козацьких коней та волів. Посеред табору було нап'ято не більше десятка великих білих наметів для гетьмана та військової старшини. Що ж до козаків, то вважаючи на теплу весняну годину, вони лагодилися ночувати під возами та біля військових кабиць. Розпитавши козаків, який знаметів наметів Гетьманський, Цимбалюк і Галаган пішли просто до нього. Саме під ту добу Хмельницький радився з полковниками, як напасти на Потоцького, і сидів на наметі біля столу разом з Богуном, Нечаєм, Перебийносом, Джеджалієм та Виговським. За останній рік, що Галаган не бачив Хмельницького – той дуже посвів і високе його чоло перерізалося поміж бровами глибокими зморшками. Знать було, що тяжкі пригоди, що їх довелося перетерпіти Хмельницькому за останній рік, а саме смерть меншого сина, замордованого паном Чаплинським, і втрата любої жінки, захопленої тим же паном, лишили в душі гетьмана глибокі, залиті кров'ю сліди. Проте постать гетьмана закрашалася тепер вогнем завзяття і рішучості, що світилася в його очах. Перемога ж над поляками під жовтими водами відбилася на тій постаті величністю. Підручні гетьмана Максим Перебиніс з кривим закарлюченим донизу носом, повновидий рум'яний красень Іван Богун, велетень Данило Нечай та сухорлявий високий, мов дзвіниця Хвилон Джеджалі теж були добре відомі галаганові, бо всі вони вже не вперше ходили воювати поляків і не раз билися поруч із ним. Козаки вклонилися. Здоров був батьку Гетьмане, сказав Цимбалюк, чи пізнаєш нас? Хмельницький пізнав обох козаків, і знаючи, що вони корсунці, зрадів тому, що може довідатись від них про польське військо і заміри Потоцького. Пам'ятаю тебе, Даниле, відповів він, хоч давно не бачив. Постарів ти, здоров будь, ми не один похід з тобою відбували. Галагана ж я не дуже давно і бачив, так зразу впізнав. Що доброго принесли ви мені, панове, товариші? Я провів тобі, пан Гетьмане, сотню козаків, відповів Галаган. Та ще в Крутому Байраці сотня тебе жде. А я, батько, сказав Цимбалюк, провів тобі самого себе. Не вважай на те, що я старий, а як буде потрібний тобі такий козак, щоб віддав своє життя за неньку країну, то згадай, що я тут, у твоєму таборі». «Спасибі вам обом, панове, товариші», – відповів Хмельницький. «Твоя потуга, Галагане, дуже мені потрібна. Та й твоя, Данила, поміч буде не останням. Бо коли ти, що сорок років був ляцьким прибічником, тепер, як мені вже й переказував запорожець Швайка, стаєш за волю рідного краю, то від тебе я мушу сподіватися чогось більшого, ніж те, що підставити свої груди під ляцьку кулю». «Тепер сідайте, друзі мої, до столу та розказуйте, що у вас діється в Корсуні. Де у вас ляхи стоять та скільки їх?» «Корсунь наш рідний спалено», – відповів Цимбалюк. «Як то здивувався Хмельницький. Невже Потоцький тікає далі?» «Став поміж Корсунем та Стеблівом», – сказав Галаган. «Там є стародавні шанси за Росю. Доводилося тобі бачити їх, пане гетьмане?» «Знаю шанси за Росю, знаю». «Та за тими шансами поляки й отаборилися, і зараз же риються там, мов, крути, і понад росію, по горі за корсунем. Я сам власними очима вчора оглядав їх окопи». «Це не дуже втішна звістка», – сказав Хмельницький. «Становисько поляків там буде таке міцне, що ми, обтішанці, можемо й лоба собі розбити. А війська скільки у Потоцького?» «Війська, мабуть, тисячі з двадцять буде, та десятків зотри гармат». «Погано», – сказав Хмельницький і, мов задумі почав розгладжувати довгі свої вуса. «Це більш ніж у мене, матері його ковінька!» «А що нам рахувати ляхів?» – озвався Нечай, чай, вип'явши на гетьма на свої великі очі. «Рубати їх треба, скільки єсть. Усіх, та й годі. Рубати то рубати, та тільки і вони шаблі мають, а гармат у них більше, ніж у нас. «А драгунів у Потоцького багато?» – спитав богун. Драгунів тисяч зотри. Треба підмовити, щоб переходили до нас, бо вони ж усі нашої віри. Коли б то, сказав Хмельницький, тоді б моє військо порівнялося з польським. Та хто б же то зробив? Тут треба такого чоловіка, щоб його поляки мали за свого прихильника. Щоб він мав можливість вільно ходити по польському стану і поміж драгунами. Коли хто б це зробив, так то була б справді велика послуга нашій справі. Цим Балюкові зразу впало на душу, що він може це зробити. Бо польські провідці знають його кілька десятків літ за вірного слугу Польщі. А це була б найкраща нагода йому помститися на поляках за всі кривди і спокутувати свій гріх перед рідним краєм, що він чинив, допомагаючи полякам. «Я геть мене зроблю це», – сказав старий козак. «Мене поляки мають за свого прихильника. Важко мені на серці. Сумління гадюкою все мою душу». Так, може, хоч цією послугою рідній країні полегшує свою муку? Хмельницький встав і обняв Данила. Спасибі, товаришу, тобі. Не стільки від мене спасибі, як від України. Мені що? Накозакувався вже досить. Чи сьогодні померти, чи завтра? Хіба не однаково. І всякому з нас так. А от рідного краю шкода. Та люду нашого. В чого налягли ляхи і запрягли в важке ярмо, та ще й... Душу українську винищують з його. Я такий радий твоїй згоді, неначе знайшов уже три тисячі добре озброєних козаків. Бо коли ти, старий чоловік, дав обіцянку привезти драгунів до мене, так я певний, що так воно вже й буде. Хмельницький знов сів до столу. Ну, панове, тепер порадимося, як нам ударити на ляхів. А як зробив на жовтих водах, сказав Нечай. Так і тут зроби. Хвилон нехай йде горою та б'є на ліве крило, Максим нехай заходить ззаду, а ми з Іваном перейдемо розбродом та й ударимо просто на шанці. Твоя рада, Данила, була б добра, не згодився Гетьман, коли б нас було вдвічі більше ляхів, коли ж нас не більше, а вони до того ж мають більше гармат і озброєні краще за нас, не кажучи вже про поспільство та голоколічників. Так я тобі зараз скажу, що сталося б, ти та Іван рясно посипали б зелений степ перед шанцями козацьким трупом. Хвилона відкинули бляхи до Канева, а Перебийніс із своїм полком ускочив би в бранці. «Що ти верзеш, Зіньку?» – скипів Перебийніс і вдарив кулаком по столу. «Ще той не народився, хто б мене в бранці взяв?» «Ну, годі, годі, не серце», – заспокоював Хмельницький. «Може би не впіймали тебе, ляхи, а все-таки воно не добре б вийшло б». Добувати шанси з невеликою силою небезпечно. Ну, нехай скажімо, що наші завзяті козаки побрали б шанси, але скільки б ми вигубили б товариства. Я так не хочу. Товариство мені потрібне не на одне бойовище. Ще нам з ляхами битись та й битись. Я не складу рук, поки не зажену їх аж за вислу. Нехай сидять у своїй Варшаві, а на Україну забудуть і шляхи. Бачу вже, Зіньку, сказав Джеджалій що ти щось надумав, бо почав крутити язиком хитро та мудро. Кажи відразу, що надумав. Треба так зробити, щоб Потоцький покинув шансі. От така ловись, скрикнув Нечай. Такий, бач, він дурний, що візьме та й покине тобі шансі, щоб ти його легше побив. Треба його виманити з шансів. Треба налякати, що за нами слідом ціла орда татарська йде. Я Потоцького добре знаю». Лютий він то правда, але хоробрий так тільки похвальбою. Сам же як є, легкодухий. Як його налякати, то він покине шанці і почне тікати далі. От тоді ми й заберемо його голими руками, як забрали його сина Стефана. Це було б дуже добре, сказав Бугун, але як це зробити? Треба шукати якогось козака, щоб за волю України не побоявся прийняти всяку муку. «А може й саму смерть», – сказав Гетьман. «Нема чого далеко шукати», – спокійно сказав Галаган. «Я за волю рідного краю, хочу прийму й муку й смерть». «Хвала тобі, Господи», – сказав Хмельницький, «коли на перший поклик обзиваються такі діти України. То не вмре вона, ненька наша, а виб'ється на волю». «Тепер я знаю, що мені треба робити», – сказав Галаган. «Я налякаю Потоцького». А коли поляки почнуть відходити, намовлю їх і мені в цями байрак. Там у мене вже покопані рівчаки і ями, і козаки стоять у засаді. А ти ж знаєш, Микита, сказав вражений рішучістю свого зятя Цимбалюк, що будуть ляхи тебе вивіряти і будуть тобі всякі муки завдавати. Це ж ти, молодий, на світі не нажився, та й жінка в тебе молода. Не бійтеся, тату, не вперше мені на смерть йти». Десять років мені смерть щодня в очі зазирала Не страхався я смерти, коли за свої власні козацькі права з поляками бився А коли стану за права і волю всієї України То вже нема чого і казати, що душа моя не схибне Апріся дочка моя, а твоя дружина? Що буде з нею, як ні я, ні ти не вернемося від ляхів? Не вона перша, не вона й остання Лишиться на Україні вдовою і сиротою і шкода мені зрікатися того щастя, що я зазнав з нею. А коли рідна Україна того вимагає, то нехай буде воля Божа. Прісю не покинуть добрі люди. Після недовгої ради з полковниками Хмельницький рішив, щоб галаган цієї ж ночі провів перебийнося з його полком до крутого байраку. А завтра, щоб удав себе підглядача, і дався ляхам до рук. Що ж до цимбалюка, так той мав не ховаючись іти до Корсуня, і звідтіляв польські шансі. Отшукавши між реєстровими козаками свого сина, Цимбалюк недовго відпочивав біля нього, а потужив разом з ним за матір'ю та в другого дня вийшов з козацького стану і попрямував просто до коронного гетьмана. Коли Цимбалюк увійшов у польський стан, був час снідати. Проте тепер у поляків було вже не так, як у Корсунському замку. Вони вже не банкетували, і коли Цимбалюк сказав, що він по військовій справі, його зразу пустили до гетьманського намету, хоч і в супроводі Хорунжого. Звертаючись до Потоцького, Данило чемно вклонився. «Чи пам'ятаєш мене, ясновельможний пане Гетьмане?» «Пам'ятаю», – відповів Потоцький. «Ти добре бився під час бунту Остряниці. Здається, ти Сулему допомагав захопити». «Ну от тепер я спокійний, коли ясновельможний пане признав». А то тепер такий час, що й мене вірного слугу Його милості короля, за бунтаря мають. Вартові твої милості зброю в мене відібрали. Бо реєстрові козаки-зрадники, гримнув Потоцький, зрадили ж ви під кам'яним затоном. А під жовтими водами навіть билися проти нас, забувши присягу й милість короля. Вас усіх треба на шибеницю. От те вже мені дивно, ясновельможний гетьмане. Якщо всіх нас, реєстровиків чи був хто під жовтими водами, чи не був, вести на шибеницю, Так воно й вийшло б, що і таким вірним королівським слугам, як я, не було б куди подітися, хіба тільки втекти до Хмельницького? А як мені до нього тікати, коли мене за те, що гетьмана Сулему злапав та до конца польського привів, на Січі, поза очі, на смерть засудили? Сам здоров, знаєш, ясновельможний, що я весь свій вік, ще з часів Сагайдачного, був вірним слугою його милости короля». Потоцький заспокоївся. «То правда? Ти не такий, як ті харцизи, що зрадили. Чого ж ти тепер хочеш? Щоб ти звелів вернути мені зброю? Дав би мені коня і дозволив піти на тих харцизів-бунтарів, що йдуть з Хмельницьким, поруч з твоїм військом, хоч би з драгунами. Може, мені пощастить і Хмельницького так само злапати, як злапали ми колись з конципольським Сулему? «Добре», – відповів Потоцький. Звелю все так зробити, як просиш. Зробиш добре, то й тобі добре буде. Цимбалюка пустили вільно ходити і послали до драгунського полковника. А той, маючи наказ від Потоцького, звелів дати козакові коня. Таким чином Цимбалюк увійшов у гурт драгунів і зараз же почав свою таємну роботу. Розділ дванадцятий Для своєї справи козак знайшов дуже вдячний ґрунт бо драгуни вже знали про те, що їх товариші під жовтими водами передалися на бік козаків. І ця звістка дуже хвилювала синів України, що з примусу служили полякам, а разом з тим збудила їх сумління і укинула в їх душі бажання волі. Їм не ставало тільки привідця, що навчив би їх, як і коли найнебезпечніше для себе, передатись на бік козаків. І от тепер такий привідець знайшовся. На другий день після побачення з цим Балюком та Галаганом Хмельницький з усім військом наблизивсь до Росі. На очах його чорніли пожари, що стародавніх козацьких міст Корсуня стеблива, Стебліва, а над Корсунським замком ще й досі курився сивий дим. За Росю, на горі, видно було білі намети польського табору. Поперед наметів великим півколом насипані були чорні шанці – а по них ворушилися люди, викидаючи з ровів землю та підвищуючи окопи. І як Хмельницький гадав, становись поляків було міцне, і от щоб упевнити Потоцького в тому, що казатиме Галаган, козацький гетьман звелів усім комонним запорожцям гарцювати за горою та якнайдужче збивати куряву, щоб поляки думали, неначе до козаків підходять все нові й нові полки Туганбеї. Перекопського морзу, що з чотирма тисячами татарів ішов на поляків. Разом з козаками гетьман намовив кружляти своєю ордою недалеко польських шанців, щоб ті думали, ніби татарів багато. Микита Галаган, одвівши вночі перебиноса у крутий байрак і показавши йому всі пороблені засіки та покопані рівчаки ями, пішов до Росі. Там, як уже зійшло сонце, він повернув до улюбленої їм левади цимбалюків щоб ще раз глянути на той беріг, де вперше побачив Прісю. Недовго було його щастя. І тепер у голові козака вставало питання, чи гаразд він зробив, побравшись із Прісею, чи годилося йому з його козацькою вдачею, що як вітер віється по полю, зв'язувати світ молодій дівчині. Проте Микита не знайшов за собою великої провини, бо сватуючи Прісю, він мав щиру думку відпочити і звити собі гніздечко з вірною дружиною, «Коли б не збилася нова боротьба за волю України, то, може, він і справді сидів би тепер біля своєї дружини?» Попрощавшись очима з Росю, Микита заглянув у садок до яблуні, під котрою тепер була свіжа могила. Перехрестився і пішов поміж руїнами Корсуня на гору до польських шанців. Він знав, що йде на муку і смерть, а проте ніякого вагання в його серці не було. Він рішив, що так воно повинно бути» що він має вмерти, щоб свою смертю добути братам перемогу над ворогом і тією перемогою допомогти Україні вибитись на волю. Коли стало вже видно шансі, Галаган упав на землю і почав плазувати далі рівчаками, навмисне час від часу підводячись, щоб поляки його побачили і узяли за підглядача. Через кілька хвилин він такий дочекався свого. З окопів вибігло четверо вершників і оточило його, погрожуючи пістолями і шаблями. «Апся, Віро, піймався?» – вукали вони. «Тепер ми дізнаємося правди про військо Хмельницького». Поляки скочили з коней, одібрали в галагана зброю, скрутили йому за спину руки, привели до окопів і передали там хорунжому блясеві. А той і повів козака до коронного гетьмана. Потоцький з Калиновським і всіма полковниками стояли цілим натовпом на могилі і дивилися за Рось, де на горі виднілося переднє козацьке військо. Пане Януше, звернувся Потоцький до драгунського полковника, ведіть ваших драгунів назустріч козацьким під'їздам до Росії і не пускайте харцизів на цей бік. Полковник брязнув острогами, зійшов з могили, сівши на коня, поїхав до свого полку. Саме тут до могили наблизився блязь з галаганом та вартовими. Потоцький, побачивши, що ведуть козака бранця, зразу розпалився. А псякрев. Проклятий схизматик. Напалю його. Нащо ж зразу напалю, обізвався Калиновський. «Тоді ми від нього нічого не почуємо. Може б він нам щось цікаве розказав?» «Кажи, хто ти такий?» – гукнув Потоцький. «Він підлазив до шансів. Мабуть, щоб обдивитись, де у нас гармати». Почав вихвалятись блясь, наче сам захопив козака. «Він добре ховався по рівчаках, але дарма. Від мого ока ніхто не сховається під землею. Це підглядач з козацького табору». «Звідки ляти?» Знову грізно гукнув Потоцький. «Та гляди мені, не крути хвостом, бо спечу на вогні живого!» Галаган знав звичай тодішніх часів. Знав, що, щоб він не казав, а вже йому мордування не минути. Поляки поймуть віри тільки тому, що він говоритиме під час катування. Коли б же він зразу сказав те, що надумав сказати, і те саме говорив би на катуванні, то йому не будуть вірити, і довше катуватимуть. Зважаючи на це, він рушив удати себе Легкодуху людину і не зразу говорити свою вигадку. «Я козак з війська Хмельницького?» «Ага, тебе, голубчику, нам і треба. Скільки в Хмельницького війська?» «Не знаю. Напевне, тисяч десять козаків та чотири тисячі татарів». Калиновський з докором глянув на Потоцького. «Я ж казав, що ми даремно попалили і покинули Корсунь та Стеблів. Злякалися війська, що менше нашого». А тепер будемо бідувати без харчів. Пан польний гетьман дуже ймовірний, сказав згорда Потоцький. Українські хлопи говорять правду тільки під вогнем. Вогню сюди, голосно гукнув він. Печіть залізо, щоб розв'язати цьому хлопові язика. Я правду кажу, озвався козак. Побачимо зараз, яку ти правду сказав. Роздягніть його. Галагана повели.